Laemen gaude hain zuzen ere Irungo Urduan plaza, Moskuko plazan eta jaion e, bestaren edo jaion besta ibilteariaren sortzigarren edizioan Zalaka eta Dornakorekin Keixo arratsaldeon Arratxaleon, Arratxaleon. Arratxaleon. Arratxaleon. Bueno, Ba, aipatzen genuen bezala sortzigarren edizioa e, Jaion besta abiatzeko, bueno, horrein minutu batzuk gelditzen direnean hala ere ikusten dugu, ba, prestaketan lanetan eta narizaretela Baina baitare ere jendea bildu dela, Aurten, ba bueno, ikusten dugu leloa puztu lakasita, Horrek zer esan nahi du? Ba, izan ere ikusten genuen, ba gaztetxa izan, ba bazeguela, jo zaztela orain momentua zela, ba denon artean indar emateko eta ba, bizka bat metafora bat eginegi izen, ba pustu horrekin eta ba, horrekin erabilidea, ba, globoaren ikurra, hemen ja globoz pustu gaude gargero, gero, hor egon gara gore birikak usten, eh globuak Eta, eta hori ba, bat irudikatzeko ba, lakasita denok garela, denon artean egiten dugula eta eta ba, benetan lortzen dugun puztea. Bueno, jaion e, bestei ibiltaria, musika badauka garrantzia, baina baita ere bestelako helburu batzuk ditu. Eh, batean gaztetxe baten alde aldarrikapen egiten zen. Poliki poliki ikusi dugu izan e, dela ja hitzorduan nahiko sustraituta dagoela gure herrian, ezta? Baina da, azkeneko zortzu urtetan jaiona egiten ari da, eta jendeakia batakia inongo kartelik gabe edo, apiri bukaeran, aste santua baina lehenago jaiona, jaiona, hola. Bueno, ba, gogoratuko dugu, pixka batzera izango dugu gaurko egunarekin, e, deklaaz taldearen e, omenezko be, bertsioak izango ditugu beste biltaria honetan, baina baita ere horrekin batera bestelako, bueno, ba horrelako ekimenak izango ditugu gubidean sea. Piska bat azaldu e, gogoratzeko berba da entzuleren bat. Eh, orainde jaion ez du ezagutzen, e, zer den zehazki babestago. hau? ba, ba, ba gozta da guk e, kamioia dugula, ba kamian zukoesan bezela da ba, kontzertua egongo da eta ba joeten gera Musku koplastatik eh Lakaitak ba, anakan dagoela, ba, irungo beste punta batean eta pasatzen dugu Irungo kale nagusia, ba jendea dantzan animazioa, e, erraldoiekin, nola? Malabareak. Malabareak, eta hori bazkenean gogotzen zaion guztiari, bada, duen horre animatzea, bazkenean karrikan bakoetzak nahi duena egiteko adarrekatzen dela, ba, modu artistiko edo aizialdi ere du bau alternatibo bat, bada, bai, lan duz ez? Beste han entzun nuen bateriola ez nuna jaia ezertaz eta daudzen, eta baina itzen ziola jaio La Fiesta e La Primavera. Asi que, bai, bastante kolore pilloa, talgara, zuek parte hartu izan duzue beste edizio batzuetan, egia da, bestaneko bitxia dela, e, bueno, zuek bertan parte hartzen duzue, baina baita ere, kalean zehar, hau da, ibilbide hone, honetan zehar, ba, jendea, alboetan, egoten dela ikusten. Iskabatz, zer da jendeak ba, ikusten duena, zin da jendearen iritzia pasatzen zaretenean ingurubetatik? Ba, neko parregarria da ez? Digo da, legunero ikusten duzun jende hori ba, lasai pasiatzen, hori guztiak uztelako bat batzik graziten dire, beste batzuk ba, piska bat altera torpeia jartzen dute, ba, ez dela goz oso arrunta. Baina ja, norokorrean jendeak garrera honartzen du eta ba, oso jakimina ekin urbiltzen da eta ez dakit, nik dut benetan asalaitasun hori ba, kutsatu egiten dela, azkenean. Ba oso hongi, e, horrekin gelditzen gara, jaino beste jarraituko dugu eta beste lagun batzuekin ere hitz egiteko kere izango du, ezkerrik asko biehi. Gaitzu egi. Vale, guai. Tampoco visitaria Ongi <risa> otorri capitalismo en el buque gana Hau, belai en crucia da, eta Bueno, tan hicein daizen galdezen ariko zaletez, da? Ni txerritxu naiz, txerritxean bizit daiz Eta irundo colectivo zen perchoa y burkarismo laguna Naiz eta batlo tan operado tratatu, eh? Seguestradore matzurrak, <risa> jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj <risa> Bayanana, ben atolina sera sarriantxu. Eta hau bestia kenek diren Eta ez daugasotetek, azkar batu bat! Dugu hauek, boteneak errotik kendunei beztegun eskubidez sozial, civil eta politikoak irudikazin dizu uste. Horregatik, ben hon arpean, inoiz baino gehiago horiak! Horiak guztuko ditugu! Rakasitak horregatioelako, konstruktore, inmobiliaria, bankarie eta kuritanoi. Puztu etxe bizitza! Eta entzun, azkiritura hundi zultxizaiak gultatzen dituzuen politiko eta empresariak. Santano eta zure tekniko espekulatzaien gorteak. Entzun nola egiten duten noiu, irun, iraun eta bedejeta jantokiak gure globo berdeekin. Puztu natura, territorio eta espazio publikoa! Puztu osasuna eta ikagai segurtasuna! Ikusi nola egiten duten negar, ba toe, la kaita to fakilab la